Журба виявляв передусім язиком. Любив похвалитися своїми подвигами, до речі, цілком реальними, тому що вояком був чудовим. Але оця слабкість до дівчат... Отже, одного дня зайшли вони у село, стали постоєм, а ввечері, як годиться, місцеві активістки зібрали вечорниці, бо треба ж дати відпочинок хлопцям, які тижнями у лісі. Ну і журба один з перших прибіг на ті вечорниці. Чотового умовив, щоб настійку не ставив, обіцяв, що потім відслужить. Прийшов, звісно, зі зброєю. В руках для солідності – граната. А в хаті – столи. А на столах – тарелі, глечики та макітри. А в них – пироги, пиріжки, голубці, сметана, узвари, молоко, печення щоб серце і живіт бійців трохи зігрілися. Дівчата у найкращому своєму вбранні, бо тоді такі відвідини українського війська в селі були як свято. Отож і журба взявся до справи. Одною рукою за пироги, другою – до дівчат, а в ній – граната. Заважає. То після того, як усі намилувалися на його сміливість, поклав її до задньої кишені, щоб не перешкоджала справі. Сидить оце разом з іншими хлопцями, а дівчата дивляться тільки на нього, бо усе козак встигає і поглядом наділити, і посмішкою обдарувати, і словом зачепити, адже язика там був ні в року. Але ж і дівчата постаралися. На столах стільки, що у животи не вміщається, хоч трамбуй. Той запрошують бійців набирати з собою. Щоб і товаришам на стійці, які усіх охороняють, дісталося, та й собі поласувати. Ну, журба і радий старатися, бо чоловік має вміти і голодувати, і бенкетувати, інакше який з нього вояк. Пиріжки за пазуху, коржі у кишені. А коли мундир набив, давай у штани, а у задній кишені граната. Отже, котрий він там за ліком коржик у кишеню пхав, невідомо, але почув раптом тихеньке «клац» і зрозумів, що це вона. Якийсь із смаколиків зачепив забезпечник і висмикнув його. Що робити? Вибух за лічені секунди. Як витягати ту гранату? Зашпортаєшся. Та й куди їй діти, коли до вікна не доб'єшся? Людей повна хата. А якщо вибух не тут? Навіть говорити не хочеться. Та й нема коли». Отже, вмить журба ухвалив єдине правильне рішення, а козак був, як сказано, не останній, сміливий, навіть відчайдушний. Підскочив він, немовби це до вітру приспічило, і просто через стіл до дверей, а сам посміхається, щоб дівчат не сполошити, в двері вискочив, крикнув я на хвилинку. Тут воно й рвонуло просто у сінях. Хлопці думали, засідка поліцаїв зчинився рейвах. Піднявся алярм. Коли вискакують, журба лежить у калюжі крові до лілиць, стінки усі посічені вивухом, і жодного ворога навкруги. Хлопцю пощастило. Чи то Бог зберіг? Бо не за себе він піклувався, коли до сіни вискакував. Отже, пошматувало його добряче, але головним чином дупу, яка, як відомо, є найбільш, М'язистою частиною людського тіла. Лікар Розенфельд, який випадково був разом із сотнею, зашив судини, сяк так склав шматки, і в підсумку хлопець очуняв. Згодом навіть повернувся до своєї сотні, що правда ходив поганенько, тому у вилазки його не брали. А на вимаршах тримали здебільшого біля возів забезпечення». Зараз же він не йшов далі із сотнею трійці, а натомість очолив місцевий кущовий відділ самооборони. Така вона – війна. Згадавши історію цього колись веселого, а тепер вже відповідно до свого псевдо-зажуреного хлопця, сотник не самохідь усміхнувся, але одразу прогнав з обличчя непрохону усмішку. Командир має завжди відповідати вимогам моменту. А момент був цілком серйозний. Сіро-зелена лава бійців їла його очима. Отже, ще раз нагадую вам наказ командувача УПА генерала Чупринки. У бії з регулярними частинами Червоної армії і Вермахту першими не вступати. На вояків не нападати. Полонених солдатів відпускати без зброї, офіцерів міняти на наших. Знищенню підлягають тільки місцева окупаційна адміністрація, загони СМЕРШУ, СССД, а також усі партійці. Серед військових, які родом зі Сходу, будемо проводити виховну роботу, вони мусять стати на захист України. З мадярами у нас мир. Хай вертаються, звідки прийшли. Реквізиція стилових частин і складів відбувається по можливості без крові. При виявленні обозів повідомляти командира з метою вступу у перемовини. Ми не воюємо із простими солдатами, а тільки з партійними, з комісарами, ЗСС та НКВД. Все зрозуміло? Зрозуміло було все. А зокрема й те, що точно дотриматися такого наказу неможливо. Бо вночі, а УПА діяло переважно вночі, за що й отримало прізвисько «Нічні», Тож уночі відрізнити солдата від смерчівця, есеса від партійця? Не запитувати ж насправді у кожного аусвайс. А втім, без потреби убій встрягати не варто. Це було зрозуміло усім. Тим більше, що з набоями ситуація кепська, та й дорога до Самбірщини не близька. Людей треба берегти. Війна ще не завтра закінчиться. Трійця скомандував відпочивати і сам пішов до землянки, де тимчасово розташувався штаб. Сюди на узлісся зараз перебралося все село. Мирні мешканці привели з собою худобу, рятуючись від конфіскації та відвертого грабунку, що його розпочали радянські солдати. Люди тулилися у куренях та землянках, повертаючись до села тільки в день для роботи на городах та в полі. Чекали, поки піде фронт, який гуркотів гарматами. Зовсім поруч. Тому підрозділи, що відновлювалися після прориву з котла під гурбами, намагалися не обтяжувати, і без того важке життя селян і для себе облаштовували курені. Богу, дякувати червень цього року був сухим, тому жили навіть з деяким комфортом. Їжею постачали селяни, отримуючи натомість бофони, квитанції, якими упа зобов'язувалося відшкодувати у майбутньому усі витрати. Широ кажучи, у таке відшкодування ніхто не вірив, однак годувати воїнів більшість вважала за обов'язок. Гірше було із шарварком, особливо, якщо везти щось треба було далеко. Селяни шкодували коней та возів, боялися, що потраплять під обстріл. У штабному курені трійця забрав документи та всівся під дубом писати наказ про завтрашній вихід. Усю канцелярію доводилося носити із собою. Тому писав щільно, дрібними літерами, відганяючи з пальців нахабних комарів, скорочував назви та псевдо не тільки на випадок, якщо документи потраплять до ворога, але й щоб не носити зайвої ваги. Після підійшли чотові та доповіли про підготовку до вимаршу. Хворих не було, двоє з легкими пораненнями мали сили пересуватися самостійно. Хлопці були заморені, але настрій зберігали бойовий. Серед зброї приважала Мадярська, що її угорці були охочі міняли на їжу. Встановився навіть певний курс обміну. За яйце давали гранату, за курку – автомат. Взагалі стосунки з Мадярами складалися якнайкращі. Лише оголошення, що ти з УПА, давало прохід до сіл, де стояли війська. Не кажучи вже за провізію, яка відкривала геть усі дороги. Отже, зброї не бракувало, і надлишок її навіть залишили у розпорядженні самооборонного кущового відділу. Інше питання – амуніція. Постійні сутички з карателями і тиловими частинами виснажували запаси, а оперативно поповнювати їх було нелегко. Тут доводилося покладатися на військове щастя яке не залишає справжніх бійців і вчасно посилає їм обози супротивника. Поки завершили розмову з щитовими, сонце сховалося за деревами, з поля почали вертатися селяни, а кашовари покликали вечеряти. Перед вимаршем трійця дав розпорядження годувати бійців якнайкраще і ретельно перевіряв виконання наказу. Адже в дорозі не завжди є час і можливість попоїсти – а голодний солдат – це лише півсолдата, як любив повторювати полковник Бойко, що викладав на старшинському вишколі тактику. Випускник Французької військової академії, який ділився своїми знаннями і земляками, вважав питання забезпечення харчами не менш важливим, ніж забезпечення амуніцією і мав рацію, бо, знов-таки, воює не зброя, воюють люди». Після вечері, ситі й задоволені бійці розійшлися кубками, побалакати, як це годиться перед сном. Лише чергова зміна сійкових пішла змінити товаришів, щоб ті теж могли повечеряти. Тут у лісі сутінки згущалися значно швидше, і сіре небо над темними кронами дерев світилося, неначе велетенський кіноекран після обриву стрічки. Тріця пересувався від однієї компанії до іншої, сідав поруч з хлопцями, курив та прислухався до розмов, а говорили чомусь переважно про мирні часи хто як жив, де бував, згадували подруг та наречених адже більшістю тут була молодь, що не встигла ще одружитися, точно так, як і їхній сотник. Куди глянеш, всюди жінки просять тебе в як не прийдеш, гріцьку Петре, зроблю собі смерть. Що то ся на світі стало, що то є, хто зна? Чи то, може, Бог карає, а чи то війна, співали хлопці сотні довгого під акомпанемент губної гармошки. Ах, гарем, ти чар душі і тіла! Ах, гарем, ти мріє всіх мужчин на світі! Ах, гарем, ти, рожі, квітка спіла. Коли уже заведуть у нас гарем? Трійця зупинився поруч, бо такої пісні ще не чув. Жінки в УПА переважно працювали у тилу, шпиталях та майстернях, що обшивали бійців. Ну і, звісно, були зв'язковими, бо жінці легше пройти застави та патрулі окупантів. Поки відділи квартирували по селах, Хлопці могли залицятися до місцевих дівчат, ба навіть сходити до якоїсь удовиці, але щойно ситуація загострилася і УПА остаточно перебралося до лісу, жіноче питання постало досить гостро. Короткі відпустки додому, які мали усі місцеві вояки, якось знімали напругу. Крім того, хлопці переважно були гарної сільської закваски – яка не дозволяє відкрито проявляти свої любовні настрої. Звісно, траплялися й суди над тими, хто намагався у царині почуттів скористатися силою. Але переважно це все-таки були колишні червоноармійці, що виросли без віри у Бога та пошани до людей. Трійця згадав медсестру зі старшинського вишколу, через яку мало не потрапив до карної сотні – бо з'ясувалося, що до неї клинця підбиває сам начальник СБ округи. Дівчині лестила увага начальства, але сердечна симпатія була на стороні курсанта. Так вони бігали потайки на побачення, аж поки бідолашний хлопець не запізнився на шикування, і в результаті був оголошений дезертиром. Добре, що викладачі заступилися, то відбувся буками. А от сотник Буча, у якого трійця прийняв справи, не зміг впоратися з примхами Амура. Від кохання до зв'язкової втратив пильність, став нехтувати обов'язками командира і в результаті був розжалований та переведений до іншого куреня. Він дуже переживав, жалівся, що сам створив підрозділ, навчив людей, а тепер хтось інший буде ними керувати. Проте рішенню підкорився. «А де ж ти дінешся? І для решти став прикладом того, що ліричні почуття треба відкласти на мирний час. «Нічого, хлопці, – сказав тріця, підводячись, – як відвоюємо Україну, то дівчат на всіх стане, після перемоги». Хлопці промовчали, та сотник і сам не особливо вірив у сказане. Перепочинки на марші були надто короткими, щоб добре відновити сили бійців.